І хоча боліло серце танкіста за мертвих, та дивлячись на тисячі живих ветеранів, сповнювалося воно гордістю за переможців, які дожили до цих днів. Над Дніпровським пантеоном сяяло сонце, виблискувало на орденах і медалях ветеранів, на бронзових зірках, що горіли на сірому камені. «Завтра поїду в Новопетрівці», – вирішив лейтенант Кравченко. Туди, де мало не обірвалася його солдатська дорога. Балада тринадцята, залізний вихор. Осінь зводила над землею свої багряні прапори. Над широким видноколом струмувала блакить. Старий солдат оглядав навколишній простір і дивувався. Він не впізнавав ні дніпровських берегів. Ні замріяних сіл у жовтогарячому осінньому мареві, ані доріг, якими пройшов колись давно-давно. Там, де ріс невеличкий соснячок, піднялися високі соснові бори, на чорних попелищах виросли нові села, а дороги рівні, як нескінченні транспортери, простяглися в синю далечінь. Все було інакшим. І навіть цей взгірок за Новопетрівцями, де стояв їхній штаб, видався йому незнайомим. А може все це наснилося йому? Звідки тут узятися гаям і переліскам? І тому солдатові, що стоїть дозорцем під самими хмарами, зірко охороняючи штаб, командуючого фронтом. Тільки ж ні, не спить він, а бачить все наяву. Звиви століння його копів, В'юнилася поміж сизих трав, прибитих морозом Чорні отвори землянок загадково дивляться в небо Тиша. тільки вітер шумить поміж дерев Зриває листя, і падає воно на землю На бруствера окопів, на бліндажі Схоже на бойові солдатські медалі Вилеті з латуні і бронзи а може, то й не дерева стоять на осінніх вітрах, насторожені і пружні? А застигли солдати в маскувальних халатах коло старих бліндажів, чекаючи на команду. Припадаючи на праву ногу, старий гвардієць підходить ближче, і рука його сама тягнеться до кашкета. І стоїть у глибокій задумі, стоїть на тому самому місці, де побував уже один раз у житті. Багато літ тому Лопотіли на вітрах Незримі знамена Над бліндажами і окопами Колихалася сива трава мовковила Невідомо, яким вітром Занесена сюди з продавніх могил Висока могила Насипана на рівнині Нагадує стару козачу Яку насипали колись запорозці Своїми шапками Ховаючи на місці битви Чубатих побратимів Сивоусих лицарів Здається, могила виплала з туману віків, хоч насипана вона два десятиліччя тому, неподалік від Дніпра, де склали в битві свої голови молоді безвусі бійці в сталевих шоломах. Одному з них судилася незвичайна доля. Він ожив у пам'ятникові. Відлитий з металу солдат застиг на гранітному постаменті, встановленому на високім кургані. Наче сама історія вихопила його з атакуючих лав хороброго роговоїцтва і поставила на широкій видності, щоб люди бачили його з усіх чотирьох сторін світу. Він не стоїть, він застиг у веті, затиснувши в руках автомат, і поле його сірою шинелю, розвіяні вітром, нагадують крила орла. Підходить ближче ветеран. Петро чи Тарас, а чи Андрій з нашого гвардійського полку? Мовчить солдат, стоїть осипаний червінцями з білокорих беріз. Осіннє золото горить на плечах і на грудях, і навіть на касці. І вже важко встановити двічі, чи тричі, а й чи чотири рази. Він герой Радянського Союзу, оцей солдат-піхотинець. Бувалий й гвардієць, танкіст з воложеними очима дивиться на свого побратима і пізнає в ньому багатьох безстрашних автоматників, яких ніс на своїй броні його танку пекельні атаки, тих, які вплав на поромах, на плотах і човнах перепливали Дніпро в незабутню осінь 1943 року, Виривались на правий берег, Змітаючи геть фашистську скверну. Пам'ятник нагадує велетенський дзвін, Що виріс із землі. Здається, він отот -от задзвонить І розбудить своїм віщим гулом Тих, хто спить важким сном. Це ж я міг отут заснути навіки, Коли б не витягли мене друзі палаючого танка. Пронеслося на мить у голові Старого зраненого танкіста І згадав він свій танк Свою 34-ку, Довбану ворожими снарядами Ні раз склепаною латану На якій він пройшов дорогами війни Від Волги до Дніпра Тільки ось тут, на правому березі Він розстався із своїм танком Підпалили його гітлерівці термітним снарядом Згорів, напевне, танк, не дійшовши до Києва, а його тяжко пораненого, печеного непритомного забрали до госпіталю. Думалося, не виживе, а от і вижив, що правда, в шрамах і нараз латане перелатине тіло його і ліва рука з холодного заліза. Тридцять літ він не був у цих місцях. Хоча і снилися вони йому часто. І от потягло на схилі лід Ще раз глянути на берегідні прові І фронтові дороги, На грізне поле бою, Де обірвалася його бойова солдатська путь. Так от яке стало поле бою, Звідки він вирушив у танковій колоні В свій останній похід. Стояв на вітрі, розтривожений спогадами, а он, і наші тридцять четвірки на кам'яних постаментах тягнеться очима гвардієць до бойових машин, які навіки прикипіли гусеницями до каменю. Занили старим болем солдатські рани, що здавило серце, підступило спазмою до горла. Жерла гармат в бойовій готовності, отот, -от, здається, проминає сигнал і залізним бряскотом озвуться гусениці, і загримотять київською землею славетній грізні тридцять четвірки. Дядю, дядечку, укає якесь малий хлоп'я, вибравшись аж на башту, допоможіть мені назад на землю слізти. Ах, ти ж карапуз, такий малий, куди вибрався, підставляє старий танкіст цілілу теплу руку і легко здіймає хлопчика ставить на землю.